Тепер ми класові враги. Та таких, як ви, кругом знищимо і нову жисть построїмо, пообіцяв Юхим Калита. Якщо таких, як ми, знищите, і остануться такі, як ви, ледацюги, волоцюги, п'янички і конокради, ото вже заживете, похитала головою Якилина. Світ на псів переведеться. Яко таке сміття позостається, та таке ж і вродить. Балакай, балакай, бо більше не будеш. Сьогодні вам останній день. Очі Федота Заброди зло й ненависно дивилися на стару. Стояв міцний, окоренкуватий. Руки й груди у Федота поросли рудою шерстю. Важке підборіддя, широкий гачкуватий ніс і глибоко сховані темні очиці робили його схожим на розлютованого ведмедя. Із реготом залишили млин, та не залишили святненків. Того чорного повінця дня чинили страшний суд над ними, але не з волі Божої, а того, що полює за цим родом тисячу літ. Не встигли отямитися від спаленого вітряка, знищеного млина, як спалахнула церква. Люди бігли з усіх вулиць із повними цебрами й гасили вогонь. Зривали ікони, рушники, біг із родиною і Сава. Пресвятая Богородице, допоможи нам, він прокричав те, здається, не голосом, а душею. І раптом сталося диво. Хмарка, що гуляла по небі, наздогнала також як і сама, потягла її і зупинилася прямо над церквою. І з неї полився дощ, та такий рясний і рівний, неначе чиїсь всесильні руки трусили його із решета. Помахи цих спасенних рук ставали все частішими і сильнішими, бо дощ уже перетворився у рясну зливу. Люди зупинилися і вражено спостерігали, як з полум'я поповз їдкий чорний дим. Воно невдоволено зашипіло. Дехто вражено роззирався, дехто хрестився, а деякі опустилися на коліна і молилися. Таке богодухівці бачили вперше. Знову позаносили ікони, рушники. Дядьки ще полили з цебер обгорілі стіни. Дощ припинився так само раптово. Як і почався. Сава повісив замок на церкві. Люди не розходилися, гомоніли. Обурені голоси зривалися на крик Люциферове плем'я. Нащо рука піднялася? Не підемо в комуни. Нехай вони хоч усіх нас поспалюють. А потім розходилися у своїй вулиці. Святненки теж пішли додому. Шли мовчки похнюплені, неначе всім одразу не вистачило слів. Аж у Сава перевів подих і важко зітхнув. Кущі калини ще більше налилися соком, і кетя гирясно вкрили гілля. — Важка буде зима і для людини, і для птиці, — подумав зненацька. Усі теж перечепилися поглядами за ті червоні грона, у яких було стільки спокою, надії і краси. Сильвестр любив калину і обсадив нею увесь луг та берег понад ставом. Часто повторяв «Калина і Україна, то сестри». Зайшли на подвір'я і остовпіли. Три знавіснілі постаті владарювали вже й тут. Федот Заброда розшивав хату. Юхим Калита і Данило ляшок зривали із клуні сніпки, якими недавно савині сини вкрили повітку. Але найстрашніше, що вони побачили, то це потовчений колоклуні реманент дерев'яний плуг, борону. Все, що так любовно, майже художньо робив Сельвестер. Він стояв посеред подвір'я в осінніх білій сорочці, білобородий, неначе зійшов на це дворище із тієї хмари, що зупинилася над ним, і вражено спостерігав за тим, що діялося. Ледь тримався на ногах. Підняв догори палицю, тряс нею в повітрі, не чоловік, а старий, замордований лебідь коло свого гнізда. «Злізьте, прокляті ледарі з моєї хати!» — ледь чутно жабонів його голос. «Злізь, більшовицька сатану! Ламать, палить і бить ти умієш, а от якби ще робить навчився, бодай ви до пекла зійшли!» «Балакай!» «Балакай, куркульське падло, ми тебе самого ось отуди отправимо, нехай тіко діло зробимо», — п'яно пообіцяв Федот. «Господи, та що ж це робиться? Та де ж та правда?» — зуйкнула Марта. «Та нехай же вас Господь скарає до далекого коліна». «Ох, світе ясний, чи в тобі сонце погасло, що темнота так кривдить нас?» Заламала кістляві руки як Та що ж це робиться? — А ось все побачите, що ми з вами зробимо, — ревотнув Ляшок. Максим вистрелив по хаті. Куля прошила стріху і відскочила. Заброда теж вихопив пістоля і вистрелив, але по яблунях. — Втікай, сину! — крикнув Сава. Максим метнувся із двору і пірнув у луги. Але кілька пар рук вхопили його і повели. То були чужі, з волості, бачив їх уперше. Повели до центру села, куди згонили багатьох господарів. Заброда, ляшок і калита позлазили додолу і замахали пістолями, нагаями. — А ну, марш, куркольня, будемо з вами не так іще балакать, — наказав Федот. — Дайте хоч вдягтися. Зайшлася плачем Горпина. — А вона вам не нужна та одежа, — реготнув Юхим. — Вам і так буде тепло. Іван улетів у хату, взяв чоботи, зодягнув кожух, сунув у кишеню шапку. Влетіла на подвір'я савина двоюрідна сестра Одарка. Вхопила Павлушу і через вікно вискочила з ним та й подалася городами додому. Розжохана трійця того не помітила. Святненків вигнали з двору. Лишився лише старий Сильвестр. Він впав на мокру траву. Як крізь сон чув жіночі зойки, крики. Вони все віддалялися і віддалялися. Лежав, припавши до землі вухом, неначе наслухав, чи всі біди вийшли з неї. Чи ще їх там сила селена, і вони, як зграя голодних вовків, усе нападатимуть на них зненацька. Сітненьків гнали, покрикуючи і підштовхуючи ззаду. Сава все оглядався на розшиту хату, клуню, що зяли настав дірками. Такого розпачу іще не знало його серце. Там залишився зомлілий а може вже й мертвий його батько, і нікому йому подати води і занести в хату. В центрі села стояв вже чималий гурт людей. Був там і Максим. Їх порахували як худобу і вигнали на шлях, що вів у волость. З обох боків тої шеренги йшли озброєні комунари, підштовхували їх і все покрикували. Сава побачив, Молоденьку вчительку Югу Павліну і краєм зраненої свідомості подумав, «А цю дитину завіщо женуть?» Тихо сіялася мжичка, неначе небо оплакувало богодухівців. Люди тулилися один до одного, бо були легко задягнені. Більшість лише в сорочках. Як застали їх за роботою на городах чи у полі, подвір'ї, так і погнали. Жінки охрипли від ридань. Іван та Максим втупилися собі під ноги і пленталися в гурті. А Сава усе оглядався на село. Стояло в рясній позолоті, яку гасив, і не міг погасити тихий теплий дощ. Мацав поглядом згарища, де ще вчора стояв вітряк. голубим поглядом обгоріло церкву. Подумки цілував Рось, ріку свого дитинства. Із його очей ятрилася така печаль і розпука, що, здавалося, вона ось ось затопить увесь цей осінній посірілий світ. От уже й почалося, сказав подумки. Господи, якщо ми мусимо випити цю чашу, то допоможи випити її гідно. У волості їх розлучили. Саву погнали до залізниці, де стояли вагони, вже забиті людьми. Жінки виривалися з рук конвоїрів, хватали його за поле і скімлили охриплими голосами. Як Ілина судружно стисла край поле під жака, так і сповзла на мокру землю. «Ненечко, рідні!» — натріснутим голосом мовив Сава. «Марто, дружина моя! Горпино, невісточко моя! Сини рідні!» «Прощайте!» Вони всі обнімали Саву, а він хотів усіх відразу пригорнути до своїх грудей. Конвоїри били їх прикладами по руках, били кулаками, кричали, матюкалися. Пашла вон! А ну без сантиментів!» – волав вилицюватий чекіст із фіолетовими губами. «Кулацька, я Троді. Совєцька власть ім не по душе!» Саву відірвали від родини і погнали до вагонів. Він ще оглянувся і прокричав Прощайте, рідні мої, стрінемося на небі, з нами Бог. Його вдарили прикладом по спині. Увидиш свого бога, когда чутишся в пасті білого медведя, палзи поповська морда. Його затуманений погляд ще вихопив рідні лиця, на яких розпач і жах вималювали єдиний вираз. А далі усе покрила пітьма, що ковтала саву. Він замлів у вагоні. Отямився, коли поїзд уже гаркотів під шумовиння дощу. На нього зусібіч тиснули, стояв сморід за духа. Так пахла людська біда. Чулися зітхання, приглушені зойки. А поїзд усе мчав і мчав на північ. У вагоні було темно. У віконечко за вбіжки в долоні заглядала зірка, і лише тому Сава зрозумів, що вже вечір. Не бачив, як Івана теж загнали в інший вагон, що покотився до Сибіру. А його родину приєднали до велетенського натовпу. Людей зігнали з усіх сіл. Відраховували по сто осіб і гнали в ліс. Люди мовчки йшли за конвоїрами. Низьке провисле небо сховало і місяці, і зорі, неначе й вони вжахнулися і не хотіли бачити тієї велетенської ями, над якою ставили людей, а тоді з-за дерев виходили стрільці і стріляли кому в потилицю, кому в спину. Навіть легко поранених штовхали у ту могилу. Могутній дуб, що набачився багато див за свій вік, тремтів от жаху і запаху крові, що рікою залила галявину. У ту яму впали і святненки. Найстаріша як Елина, Марта, Максим та невістка Горпина. У селі скажуть, що їх відправили на висилку на 20 літ без права переписки. Іван їхав у переповненому вагоні, де чулися дитячі крики, стогони, плачі. Божевільними очима мацав темряву і все бачив матір, брата, бабусю, як Горпину. Пливло скорботне, вродливе батькове лице, та раптом з'являвся дід Сильвестр у білім одязі з білою бородою, як посланець небес серед їхнього дворища. Розпач і біль, здавалося, ось-ось розірвуть йому серце, але воно жило, билося молодою дуже, перегонило кров разом із неї і нестерпну муку та горе. Єдине, що залишилося від його роду, то ось цей білий кожух, що зігрівав йому плечі. А поїзд усе гуркотів і гуркотів робив короткі зупинки на полустанках, де їм під пильним наглядом конвоїрів дозволяли зробити нужду і поїсти баланди.